السلامي وايمانني الله الكون والزمان باسمي وايمانني أضاء الكون والزمان ان الحمد لله نحمده وهو نصعيه ونصرع wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa seji'ati amalina man yehdi illahu falamudin lalah wa man yuddin falahadiyah wa ashhadu an la ilah in allah wa ashhadu an muhammadan ahduhu wa rasooluhu za istasaka zahvala pribada allahu tabaraka wa ta'ala inaka negu meel isfas Na naj bolje i poslanika i evjesnika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nego njegove drugove i onih koji slijede dobro do dana. Assalamu alaykum rahmetullahi ve berekatuh, dragi obraćo. Tema mogadršnji izvagaće biti trgovina sa uzvišenim Allahom azza wa jall onako kako to prijeliči njegovoj veličini i njegovoj neovisnosti o njegovih stvorenja. Draga vama braćo, naš gospodar Allah Čele Đelarovu dao nam je naše živote, dao nam je imetke i sve je to emanet njegov kod nas i nam je nariđeno da se odnosimo prema našim životima i prema našim imeljecima shodno islamskim naredbama i njegovim zabranama. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ هَمِنْ اللَّهُ I ono što se kod vas nalazi od blagodati, to je zaista od udviđenog Allaha ta' baraka wa ta'ala. I danas, kada se riječ trvovina spomijene, <tip> kod većine, ili možda kod veljih većine muslimana svačaju da se ta trgovina gradi na materialnim odnosima, da se u kupuje i prodaje shodno temeljima materializma, da se u kupuje i prodaje materijom, odnosno dirhenom i dimarom u prošlom vremenu a u sadašnjem vremenu sa različitim svjetskim valutama. Islam je se dotakao u tematike, a to je trgovina sa uzvišenom Allahom tabaraka vata'ana i pojasnio je tu temu u prvom izvoru Islama, a to je plemenito Kur'an i isto tako u drugom izvoru Islama, a to je vredostveni sunnet posanjika Muhammeda s.a.v. Međutim, isvan je trgovinu sa Allahom tabarakavata'ala pojasnio na jedan jedistven i njemu svojstven način. I naravno da se razlikuje od definicije trgovine koja je poznata nama ovdje na Dunjarku. Tako uzvišen je Allah djela djelaruhu O Sora sak poziva one koji vjeruju da poslušaju delbinice trgovine kako je to definisao Allah subhanahu wa ta'ala. Bakaje ja eha koji vjerujete da jerite da vas uputim na trgovinu koja te vas spaseti bodne padne nakon toga Allah t'baraka ve taala pojasnio sta je to trgovina pa kaže to minuna bilani wa Allaha i, Allah i njegovo poslanika i borite se na njegovom putu sa svojim životima i svojim imecima i to vam je bolje ukoliko vi znate. A zatim je Allah Azze wa Jel pojasnio koja je to nagada na te trgovine sa Allahom subhanahu wa ta'ala pa kaže Jafir lakum dhanubakum wa yukhirkum dhanatim tajvimim tahtila enhar i on oprositi grijehe i uvest će vas u džennete kroz teku rijeke u mrsakina u toj i da će vam lijepe lijepe nasadbe i lijepe kuće i isto da će vam džennaten adn i da će vam adanske džennete i isto tako je rekao vauhratu hibbunaha ili ljubu stvar koju te volite na ovom dunjaruku Fethum min Allah pomoć od Allaha i isto tako bliza pomoć od naše gospodara. To je definicija trgovine sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I sigurno da se razlikuje od trgovine na ovom dunjarku. Jer nama je dobro da je vama već opoznato, da u trgovini svako od kurca i kodavca želi da on zaradi da on privrijedi i možda se nekada desi da ošteti drugu stranu. Međutim, trgovina sa Allahom tabaraka vata'ala je, je između trgovina između neovisnog, bogatog, na sveg mogućeg Allaha tabaraka vata'ala i između njegovog griješnog i nejakog roba. I Allah subhanahu wa ta'ala u tvojim trgovini ne želi da se koristi je to njemu ne priliči. Jer je Allah u djelešanu neustan o svih svjetova i nikomu ne može naštetiti ni ti korist donijeti. Međutim, želi da se taj njegov vrok okoristi iz sve trgovine. Isto tako, draga moja vraća, Mi u trgovini na Dunjaluku može da budemo dobitnici ili gubitnici. Međutim, u trgovini sa uzvišenom Allahom tabaraka wa ta'ala, sa njegovim dopustom možemo biti samo dobitnici. Naravno, ukoliko budemo trgovali onako kako nam je nadeđeno. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala hvali one koji čitaju koji knjigu njegovu I objecava i mnagadu, da se ona nadeju terbovini kwa neječe propasti. Pakarja Allah subhanahu wa ta'ala, inna ladina yatnuna kitab Allahi wa akamu wa anhaqu mimma razaknahum sirva wa alaniya, yarjuuna tijara ta mentabur. Kaži oni, kui čitaju idu Allah subhanahu wa ta'ala, i obavl i i od onoga što smo i mi dali. Tajno i javno nadeju se trgovini ili nagradi koja neće propasti. Li uefijahum uđurehum bojezidavum im hodli da bih Allah Đelešanohu nagradio slobno njim djelima i isto tako dao im za svoje dobrobiti i svoje dobra i Allah Đelešanohu puno prašta I on je zahvala na svoj način, ili odnosno kako to priliči u Allahu u subhanahu wa ta'ala, tom rogu koji čita njegovu knjigu i koji obavlja namaz i udjeli od onoga što je mu se dalo. Zato ako Bog da, nema straha za onoga čovjeka koji trguje s Allahom subhanahu wa ta'ala, je Allah azza wa džel garant da će ta trgovina uspjeti. I isto tako, nam je dobro poznato, da u trgovini na Gunjanoku može da se postigne određeni procenat. Da bio 1 ili 2 posto, ili 10 posto, ili 100 posto, što je teško, ali je vjerovatno nemoguće da se otva, ostvari 700 posto profita. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala obećava onome koji bude sa njim trgalom, da će imati zaradu oko 700%, čak više je Allah da je onom kome hoće koliko hoće, jer zaista Allah Čelešanohu posjedio je i zemlju njegu. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava primjer onoga koju delio je svoj imetak na njegovom putu. Metalu ladine ju fikunem valam fisebi lillahi oni koji udeljuju svoje imjetke na laglom putusum kao primjer jednog zrna am bedel seb'a sanabil i istoga zrna prokvije sedam klasova a isti sedam klasova Allah džan dadne da se pojave koliko on hoće anbata saban sanabil fi kulli na dunjaru mi želimo da sa našom trgovinom ostvarimo neka dunjačko dobro koje je naravno prividno i koje je ograničeno vremenom Međutim, kada trgujemo sa uzrišenom Allahom tabaraka wa ta'ala, mi želimo da sa tom trgovinom zadiogujemo nagladu Allaha subhanahu wa ta'ala i nakon toga njegovo zadovoljstvo isto također net. Pa zaista velika razlika između trgovine na dunjaruku, gdje se želi zadobjeti neko privedno dobro i trebovini sa uzvišenom Allahumma tabarak wa taala li sajani njegovo zadovoljstvo i njegov džennet pa kaže Allah dželle šanehu za mu'mina inna Allaha ashkara min almu'minina anfusahum wa anwadahum iza ista'i Allah kupio od mu'mina njegove živote i njegove mjetke bi an lahum aldžanne da bi oni za to dobili jennet. Ukatilu na fi sebi lillahi fayaktuluna vayuktelun i oni će se boliti na Allahom viršanu kutu i ubijaće i biće ginti. Wa'dan alehi hakkam fid Tavrati val Injili val Kur'an i to ono našto je sa Allah subhanahu wa ta'ala lima u Tavratu i Zaburu i Kur'anu وَمَنۡ أَوْفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ أَقۡوَٰمُهُۥ يَسۡتَنۡدُونَ عَلَى ٱللَّهِ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡتِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦ ۚ إِنَّ هَٰذَا جَرَدُوتُ سَتَرْبُونُم كَيۡنَ مَجۡمُوعَ وَٱللَّٰهُ جَلَّ شَأۡنُهُ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوزُ ٱلۡعَظِيمُ إِذۡ هَٰذَا da ima odudi to znači da nisu svi ljudi jer kaže ibn nas I ima odudi men yashni nafsa wa tibaa'a marzati llah iza koji žele da kupe ili prodaju sebe želeći Allahovo zadovoljstvo subhanahu wa ta'ala isto tako dragom obrazcu u plemenitoj trgovini, musliman je o mogućnosti da dan je lijek zajedno. Kome? Allahu te baraka ta'ala. Koji je neovisan o svih svjetova, koji je bogati, koji nema potrebe ni za kom od svojih stvorenja, međutim, iz njegove milosti. Dopustio je da jedan nemoćni njegov rob da je mu lijev. Zaym ulagači u svoju trgovinu i prošeći na lavovom subhana ve taala kutu da jlishanu, obinu, ta hasana, bi Allah dželle shanu opinom nagradio pa tako kaže Allah subhana ve taala in tocredallaha qardan hasanan i koliko vi da ne te alahu taala rizem zaym yudariku lekum ve yekfil lekum yunshaba I isto tako će oprosjeti vama vaše grijehe Wallahu Shakurun halim I zaista Allah je zahvalan Tome rogu onako kako priliči njemu I zaista je I isto tako Allah subhanahu wa ta'ala Posjeće mu'mine da daju rijek zajam Allahu subhanahu wa ta'ala Kako bi on za to obroto nagradio I kako bi njihov rijek zajam mnogo puta uveličao. Pakaze Allah subhanahu wa ta'ala Menneli yukridu Allahe karban hasanem i koće dati Allah subhanahu wa ta'ala lijep zaajem fe yudhaifu lehu ad'alten kathire kako bi mu ga on uveličao mnoštvo puta. Mnogo če neko od nas nevoj man oče reči pa neem potrebi za trgovinom sa uzvišajima Allahom tabareka wa ta'ala. I postoji drugi put sa kojim ja mogu da postignem nagadu Allaha tabareka wa ta'ala i da uđem u njegov džennet. Ali radi moj poslušaj hadis poslanika Muhammeda s.a.v. koji bileži imam muslim Allah mu se smilovao od plemeni tog Ashaba, Allah san je bio zadovoljen, Ebu Malika Eš'arija, koji je rekao, je poslani Muhammed s.a.v. rekao, kudunasi javdu, i svi ljudi rane, odnosno, izvan je rano, kako bi radili, previđivali, febaju nevse, i svako odniha će prodati svoju dušu, prodati samog sebe, Međutim, neko će odniha i on će je osloboditi, a neko od tih pojedinaca, od tih ljudi i on će je uništiti, dovesti u propas. Što znači ovaj hadis? Znači da svako od nas mora preveđivati. međutim određeni ljudi izlazi rano kako bi što više privređili. I svi će morati prodati svoju dušu. Ile to govori posanika Muhammeda s.a.v. koji ne govori po svome hiru, već je to objava uzvišenog Allaha ta baraka wa ta'ala. Međutim, ovaj plemeniti hadis podijeluje ljude na dvije skupine. A to je da će jedna biti koja će spasiti sebe od rodstva prokretom šetana i isto tako će se spasiti od Allahove srđbe i od njegove vatre, međutim ima isto tako ljudi koji će sami sebe upropastiti i dovesti se europskom prokvetom šetanu i dovesti sami sebe do Allahove srđbe i njegove vatre da nas Allah od nije sačuva. Zato mm. draga manaču, nekada čujemo da nam neko govori Vi uzimate platu, odvedite mi ljudi, zaodvedite mi i badete. Pa budete si svoj badno, jes, uzimam ja platu. Ja trgujem sa nekim, sa kim ti, ne znaš ja trgujem. Ja trgujem sa Allahom, gospodarnosti svijetovla, tako što mu čini dobra djela, i ja uzimam platu koju ti ne vidiš. Jer ne možeš da je vidi iskasi u takvom stvanju. Kada se udario od pravog puta, Ja sam bonusan što uzimam platu od Allaha te bareka taala. Ja se nadam onome čemu se ti ne nadaš. Ja se nadam Allahu o milosti i nadam se njegovom zadovoljstvu i nadam se da ću uleda u džennet iako sam ovaka kakav jesam iako je moji dobri djela malo. Ja molimo šeratan Allah te bareka ve taala da sokolismo što smo čuli uzvišeni Allah dželle šanu kumsmo pohvalio one njegove robove koji sa njim trguju uten raze životilo i badeta, kao što je ispravno vjerovanje slijedene poslanika Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem čitanje njegove knjige udjeljivanje zakijata pos obavljanje namaza ostavljanja Neuzimanje kamate, neuzmaniravanja i vrijeđene muslimana, jer svišno o tome. Sa druge strane, naš gospodar kritizirao je Benu Isra'il i sve oni koji ne mogu niče. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala u sure Bekare, kada je pojasnio da Suleyman Ali Issalam nema ništa sa sjekrom, niti sa kufrom, i da su Beni Isra'il ti, koji su nevijednici i koji su povjerali u šetane i njov sihr, kaže i obraća se njima da zaista to ružno što su oni kupili, odnosno što su kupili od i kaže da oni neće imati udjela na sudnjem danu i zaista je to ružno što su oni kupili i prodali. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u kotekstu, kritiziran je Benu za to ružno djelo وَلَقَدْ عَلِمُوا لَنَيْشْتَرَاوا مَا لَهُ فِي الْآحِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِسَ مَا شَرَو بِي أَنْخُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ I znaista su oni spoznali da je ružno ono što su kupili, ono ono što su činili, a to i neće oni imati udjela na sunnijem dan na ahiretu, jer ja vam vam vraću siher čovjeka izvod izvjerini. I zaista je ružno ono što su oni za njega prodali sami sebe, međutim, ukoliko bi to oni znali. I isto tako je kritizirao Ben Isra'il što nisu povjerovali u knjigu Allaha ta baraka ta'ala, a to je Korhan koji je došao da potvrdi ono što se nalazi kod njih, I zato što nisu povjerali poslanika Muhammeda s.a.v. Pa kaže, bi se mešerao bi anfusehum, en yekfuru bima enzela Allahu bagjen, en yunezila Allahu min padri ala men ješau min ibali. I zaista je ružno ono što su oni prodali sami sebe, da ne bili uzvišeno od Allaha Čerašanu iz zaristi prema muslimanima. Zato da Allah Đerešanu može objaviti i svoje dobrote i kom nam hoćeo svoji ibadita. Zato da ja vam vraćo, trebamo da razmislimo o ovim kurhanskim majetima i hadisi u poslanika Muhammeda s.a.v. koji sam spomeno I svi smo mi trgovci u jednom smislu. I svi ćemo mi morati prodati sami sebe. Međutim, Allah nam je ostavio izbor, pa da budemo oni koji ćemo sami sebe spasti sa Allahom ovim dopustom, jer ćemo biti oni koji ćemo oništiti. Ja molim uzvišenom Allahom, da se koristimo od ovoga što smo čuli i da budemo od oni Allahovi robova koji će istinski na pravi način trbuati sa uzvišenom Allahom, i molim ga, da naša trgovina ne propane sa njim i tako vam molimo da zaslušimo njegovu nalog da nas uvede u džennet